דברים, פרק י"ח לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, אישי אדוני ונחלתו יוחלון. ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, אדוני הוא נחלתו, כאשר דיבר לו. וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זובחי הזבח, עם שור, עם שא. ונתן לכהן הזרוע ועל חיים והקיבה. ראשית דגנך תירושך ויצהרך, וראשית גז צונך תיתן לו, כי בו בחר אדוני אלוהיך מכל שבטיך, לעמוד לשרת בשם אדוני, הוא ובניו כל הימים. וכי יבוא הלוי מאחד שעריך, מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אבת נפשו אל המקום אשר יבחר אדוני, ושרת בשם אדוני אלוהיו ככל אחיו הלויים. העומדים שם לפני אדוני. חלק כחלק יאכלו, לבד ממקריו על האבות. כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא ימצא בך מה עביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחובר חבר, ושואל אוב וידעוני, ודורש אל המתים. כי תועבת אדוני כל עושה אלה. ובגלל התועבות האלה, אדוני אלוהיך מוריש אותם מפניך. תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם, אל מאוננים ואל קוסמים ישמעו. ואתה, לא כן נתן לך אדוני אלוהיך. נביא מקרבך, מאחיך, כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך. אליו תשמעון. ככל אשר שאלת, מאים אדוני אלוהיך בחורב. ביום הקהל, לאמר, לא אוסף לשמוע את קול אדוני אלוהי, ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד, ולא אמות. ויאמר אדוני אלי, היטיבו אשר דיברו, נביא הקים להם מקרב אחיהם, כמוך, ונתתי דברי בפיו, ודיבר עליהם את קול אשר עצבנו. והיה, האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו, אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, את אשר לא ציווי לדבר, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, מת הנביא ההוא. וכי תאמר בלבביך, איכן נדע את הדבר אשר לא דיברו אדוני? אשר ידבר הנביא בשם אדוני, ולא יהיה הדבר, ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו אדוני, בזדון דיברו הנביא, ‫לא תגור ממנו.